Sziasztok! Audioblog a Superbodi másnapjáról. Úgyhogy ez most teljesen a Superbodi lesz. Nyilván majd le fogok ezt a is. Tehát most sokkal jobb gyorsan elmondani a benyomásaimat. Most ébredtem föl nemrég, itt tudom én 11 óra van, valami ilyesmi, dök hideg. nap is jó dök hideg volt, mire még lett a versenynek. Azt hiszem a cikkemnek a címe az lesz, hogy 14 óra elme baj, vagy valami ilyesmi. Persze egy kicsit csak viccesen, mert nem volt az ön szörnyű. Sőt, nekem is ugyanúgy hatalmas élmény volt, mint nektek. Közben azon gondolkozom, hogy itt mi történhetett, hogy a és szemét van a szétgyemlékkel, meg kólas üvegekkel, meg mindennel. Tehát ez mi a kurva anyját csinált itt valaki. Na mindegy. Szóval. Igazából ha eszembe jutnak azok a szállalmas kis gyökér buzeránsok akik önmaguknak próbálják bizonygatni azt, hogy ők mennyire faszák és mi mennyire szarok vagyunk és ilyen a tényeket teljesen meghazuttoló baromságot állítanak, hogy a Superbody az szar, meg a Superbody az lejárt, meg a Superbodynak vége van, 100% Superbody Final, meg ezek a szállalmas dolgok, akkor a mostani szupervalit tekintve, még jobban kell röhögnem ezen gyakorlatilag, mert, mert sikerült felolomulni tavalyit. A 2008 as szupervali szervezésében kőkeményen benne voltam. És nem azért, hogy hazabeszéljek, de szerintem szenzációsan sikerült. Annyira, hogy biztos voltam benne, hogy az akkori elég döglött mezőny teljesen másképet fog mutatni. 2009-re, többek között a Grand kategóriában, mert ugyan a Superbrik 2008 szenerációs verseny volt, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, a mezőny viszont nagyon karcsú volt, tehát ha a 105 versenyzőből levonjátok az új kategóriát, a formát, amiben voltak 20, akkor 85 versenyző volt, ami egy számalmasan kemény, szám, egy szuperbuddy versenyre. Most levonjuk a sallangót, a modellt, a fitness formát, meg a kutyafaszát belőle, A hány testépítünk is van tulajdonképpen? Ez ami, ez, ez, ami szerintem eléggé tragikus szám volt tavaly. És a tavalyi, siker, a tavalyi sikeres verseny, a tavalyi szenzázis hangulat eredményeképpen, Történt meg az, és talán ebben benne van az internetes közvetítés is meg persze az utó munka, a cikkek, képek, hegyerek. de hát ennek eredményképpen történt meg az, hogy ami tavaly hiányzott a mezőnyből az idén megvolt. az hát idén végre normális Grand Prix kategória, ráadásul kettő új versenyzőkkel, akik akárhol is végeztek, de nagyon nagy szükség volt rájuk és nagyon vártuk őket. Mert a Grand Prix kategóriás testépítő mezőnyünk enyhén döglött már vannak versenyzők, csak ők nem indulnak el. Mert ott tartunk, hogy mindenki marha nagy bajnok, de könnyebb azt mondani, hogy jáj, já, a Szuperbanin csalnak, ezért nem indulok a Superbanin, mint elfogadni azt, hogy esetleg a Todd el fog picsázni. De szerintem, ha valaki ilyen kvalitású versenyző, akkor el tudja fogadni a helyezését, el tud fogadni a negyedik helyet is. Nem ciki ez, nem, nem arról van szó. Önmagadhoz képes kell a legjobbat nyújtani. Tudom, hogy sokban kerül egy felkészülés, de az, hogy sokkozunk, hogy hol nem indulunk el, hogy nehogy megverjenek, ez azért kurva hely. Ha a legjobb vagy, akkor a legjobb vagy, akkor tódnani mellett is a legjobb vagy. Ha nem vagy a legjobb, akkor el kell fogadni, hogy nem vagy a legjobb, de attól meg lehet egy olyan személyiséged, hogy lehet egy igazi sztár. Egy negyedik helyezéssel is. Azért mondom a negyedik helyet valami ösztönösen, mert az még csak nem is dobogó. Mégis lehet valaki hatalmas sikerült. testépítő azzal, hogy értem, ér nem tudom milyen helyezéseket. Itt van példának a Vörös Zoli. A Vörös zoli soha nem a Saibibi világbajnok, még csak helyezesse, nem lesz egy hű, de szuper testépítő. Mégis olyan személyisége van, és ezt tegnap meg is mutatta, hogy a legnépszerűbb magyar testépítő van Magyarországon. Ez sokoknak persze fáj, hogy nem igazolják az eredményei a Zolinak a népszerűségét, de ők pont azok, akik azt nem értik meg, hogy ez a dolog média szinten, mert itt már Arról van szó, hogy a sportolók előtt, a rajongók előtt példaképként is kell állni valahogy. De, de nem a szinten az Oli tökéletesen megfelel ma a legjobb magyar testépítőnek, hiszen neki megvan az a szövege, megvan az az intelligencia, megvan az a megjelenése, amivel ezt meg tudja tenni. Az, hogy valaki töketlen, és nem tud megszólalni, nem tud elmondani két mondatot, nem tud kedves lenni az emberekkel, vagy esetleg nincs humora, de talán még egy arrogáns bunkó is, Semmiért nem lesz népszerű, az ő saját hibája is, ez egy Mister Olympia címben lesz meg, mert le fogják szarni az emberek, hogyha valaki nem tud normálisan viselkedni, hogy hiába lesz akármilyen hiperszuper bajnok. Három darab kis panciát érdekelni fogja, meg egy-két ilyen fanatikus hülye rajongót, aki azon a szinten van, hogy semmi nem érdekli, csak az eredmény, meg egy pár buzit, aki kiveri rá a faszát a képére. Mindezek fényében, tehát aki nem el a superbanin. mindenféle vélt vagy mindenféle vélt butaságot kitalálva, mert persze ezt már ezer szer elmondtam, de ezzel egy egyszer is elmondom, hogy a superbanin soha nincs csalás. A szervezők totálisan leszárják a helyezéseket. A bírók nincsenek tisztában azzal, hogy mondjuk ki team és és ki nem. Általában ilyen szinten külsősök. Ezen kívül a pontozást végző, a pontozást összesítő emberek is kuckóban ücsörög teljesen egyedül, és ott végzi el a munkát, úgyhogy a szervezőinek lövésük nincsen az eredményről, ez volt idén például, mondjuk én nem voltam ment full a szervezésbe, de lövésem nem volt az eredményről, egy-kétszer megnéztem a pontozó lapokat egy kíváncsiságból, de ennyi, tavaly amikor full mi csináltuk a pontozást, akkor se nyújtunk bele, nyilván az eredményben nem érdekelt. A pontozó labok le vannak másholva, le vannak fotózva. Manipulációnak semmilyen helye nincsen. És ezt azért mondom el így, mert idén is lesz egy pár fasz, aki vinnyagni fog, mert nem tetszik neki a helyezés. De hát majd utólag marra kell lesz, ám azt látni, hogy vágtuk a pofákat a színpadon. Aztán közben a képek meg egyértelműleg megmutatják, hogy ki volt a jobb. Nekem ebből az államok köpködésből, hogy így csalás, meg úgy csalás, meg én voltam a jobb, meg csalás volt meg azért, mert a szájtekesek tök kurvára behányok. Az igazság, hogy azért a szájtekes versenyzők nyernek egy csomószor, egy csomó versenyen nemzetközibe is mert a SciTech a legjobb versenyzőket gyűjtötte be a szponzori körébe. Nem egy olyan nagy bonyolult dolog, ők előtte bizonyítottak. Nem az volt, hogy Lajoskát kiválasztja a szájtek, hogy na Lajoskat te film SciTech leszel, aztán meglátjuk ki lesz belőled, hanem a SciTech tutina megy. Kati Bélát választotta ki, Lauter Vígtort választotta ki, Lénár Lajos választotta ki, megnézte hogy ki az, aki támogat, akiben potenciált látott, hogy versenyeket fog nyerni. Ez nem kell ám olyan nagyon bonyolult ész, nem fordítva kell gondolkodni, hogy az azért nyernek meg szájtekesek, nem hanem azért nyernek, mert a legjobbakat választottak ki a szájtek, hogy team szájtek tagok legyenek. Ennyi a történet. A helyi nem nagyon voltunk megelégedve. Amikor az imi mondta nekem, hogy Budakász is akkor én megmondom őszintén, hogy nagyon húztam a számat. És ezt a mai napig fenntartom. Szerintem a Budakász is egy tök jó hely, de nem méltó és szuperbudi színvonalára. Persze, ha... Logikusan gondolkodjuk és megnézzük, hogy a budokalászis porcsának mennyibe kerül, meg mondjuk a 2007-es szuperabadit még annak idején a nemzeti sportcsanokba tartották, onnan vittük át 2008-ba az én erős lobbizásom miatt ö, a Stefániába, ami egy nagyon kicsi hely de legalább jó volt a hangulat meg tömegnyomor volt és az ára az a töredéke a nemzeti porcsánaknak viszont idéntől a Stefánia Palotnak nem lehetett testépítő verseny céljának kivérelni. Gondolom összevasztok barnítóval mindent. A versenyzők is ez nem nagyon tetszik a, általában ezeknek a, a helyi helyiséget üzemeltető embereknek. Úgyhogy nem sok választás maradt, mert a nemzeti sportszangokért annyi pénzt elkernek, amennyi, amennyinek a harmada nem állt nekem még soha rendelkezése egy komplet verseny lebonyolítására. Tehát annyit elkérnek, annyit kell csak zsebbe csúsztatni a béleti díjón felül, amiben én egy komplet verseny megcsinálok röhögve. De hát, ha azt mondom nektek, hogy egy pénzdíjas bajnokok éjszakáját röhögve, úgyhogy minden versenyző pénzt kap, ki lehet ebből az összegből hozni, amennyiben a nemzeti sportsanoknak csak a béleti díja kerül, akkor azt hiszem eléggé sokat mondtam. Na, azért lett a is sportsanok, mert azért ez jelentősen olcsóbb. Csak hát azok után, hogy ötti Uh, ilyen a, a Huber, meg a Szövetség, ilyen mindenféle fós rendezett már. Én az nagyon nem vittem volna oda, semmiképpen sem. Hozzáteszem, 2007-ben, amikor én elkezdtem versenyeket szervezni, teljesen magamtól, akkor, mint potenciális helyszín, megnéztem udokászi sportsanokot is, és a mi kis versenyeinknek jó is lett volna. Két probléma volt vele, ja, és odották volna ingyen. Két probléma volt vele, az egyik az, hogy színpadot kell építeni, meg fényeket, meg kutyafaszát, ami már annyiba kerül, hogy abból megint ki egy komplet műfázat, ami esetleg kisebb, vagy nem annyira jó helyen van. Így lett aztán végül a 2005-es Superbadi Tavaszkupa színhelye a Csepeli műfáz, ami tényleg annyiba került, amiből színpadot tudtam volna építeni. És akkor még mindig ott van, hogy be kellett volna sötétíteni az egészet, meg minden. Úgyhogy bőven voltak gondok, és akkor nem is beszélek az öltözőkről, ami ugyan elég lett volna egy ilyen kis szuperbadi kupához 50 versenyzővel, de itt 150 versenyzőnél ennyi öltöző, az körülbelül tragikus és vicces. Aztán a jövőjéten Vaba hogy Vabba VB-hogy lesz, meg nem tudom a Vabba VB-hány induló van, de ha azt mondjuk egy VB-n van potenciálisan 200 versenyző, akkor marha érdekes az, hogy hogy fognak itt elférni. Mert mondom, tragikus volt, négy helyiség volt, darabja 20 négyzetméter maximum, és mindenki a folyoson tobzódott, gyakorlatilag alig lehetett elférni. Az a probléma, hogy egyszerűen nincsen Budapesten helyszín. Tehát a Szuperbadi azért került ide, mert nincsen Budapesten helyszín, és mivel én nem kívántam idén a szervezésbe különböző részt venni, nem azért, mert akármi vajon van ezzel, hanem azért, mert egyszerűen annyira elfoglalt vagyok, hogy már nem bírom, ezért... Ezért nem nagyon kavartam itt a dolgokat, hogy más helyszín legyen, mert egyszerűen nem is lehet egyszerűen helyszínt szerezni. Tehát mondta az imi, hogy ez lesz, mondtam, hogy jó, ez van kész. Aztán már így utólag ő volt megelégedve, mert azért nem volt túl hangolatos, ott a fehér falakkal nem lehet mit csinálni. Le kellett ragaszgatni az ablakokat. Nagyon világos volt, benne én azt mondom, hogy tehát minden verseny a világon az ilyen, tehát nem mindenhol sikerül ilyen színháztermeket bérelni erre, a duett ami egy nagyon híres, nagyon nagy verseny Olaszországban az ugyanilyen egy sportcsarnokban van, nincsen tökéletes sötétség, a színpad meg van világítva, de nincs ezzel probléma, a nézők jól érzik magukat, jó hangulat. Kétségbe gondolhatatlan előnye a előnye. és sportscsarnoknak az, hogy befért ezer szék. Nem tudom, hogy hány szék volt pontosan, ezt majd kinyomozom, 800 vagy 1000, azt tudom, hogy még egy csomó ember elfért a lelátókon. Hát 1200 néző biztos ott volt. És ugye mindig aggódik az ember, hogy 1200 férőjét meg lehet egyáltalán tölteni testépítő versenyen. Hát nem sokáig kellett aggódnom, mert már reggel 9-kor majdnem, hogy tele volt. Pedig a reggel 9-től tényleg azok jönnek el egy 10x-os eseményt nézni akik, akik tényleg ezek a fanatik állatbarmok, nyilván azok is, akik az ismerősét jöttek megnézni. Tehát azt tudni kell, hogy, vagy éppen a Anyó apu, de azt tudni kell, hogy nem jellemző ám azért, hogy a havert annyira elmennek megnézni, de testépítő versenyzőnek mindenki azt mondja, hogy jaj, mikor lesz a verseny, persze kimegyek, aztán amikor a verseny van, akkor persze ő véletlenül pont nem ér, mert kutyának, meg a macskának, meg a nagymamának pont akkor volt a névnapja, meg lezuhant a repülő meg ilyesmi, vagy akármi, vagy éppen ment a dalasz a tévében. Tavaly voltak nagyon jó ötleteink a szuperbodi végrehajtásával kapcsolatban, vagy kivitelezéssel kapcsolatban. Ennek megmondom, őszintén a nagy részét nem valósítottuk meg. <gül> Lehetett volna egy kutya kutyafaszal internetes közvetítést csinálni, csak aztán elgondolkoztam azon, hogy minek. Tehát most mit veszel föl több kamerával? oda arról a színpadot. Ez nyilván meg majd a végső felvételen, de amúgy értelmét hogy lehetne kameradaró megizérni, röpkögyörött a fejük sor, de minek. Tehát az élmény attól nem lesz jobb. Sokkal komolyabb probléma volt nekünk az, hogy nem tudott a, a sportsanok egy normális internet kapcsolatot biztosítani. Nekünk magunknak kellett megkeresni szolgáltatót és ábrédelni arra a napra nagyobb sávszélességre az internetet. De egyszerűen annyira gyenge ott a kiépítettség ezen a környéken, hogy a, az ábrédelt internet is kevés volt. Ezért volt, hogy ennyien nem láthatok képet, mert fölfelé is elég szorul ment. Ráadásul, hogyha egy kicsit gyengébb volt a ti internet előfizetésetek vagy a hálózatotok is, akkor már nem tudta bufferelni a beérkező információt, tehát ez úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag a hang átment, a képet azt nem tudta nektek letölteni megfelelő sebességgel, és ezért nem lett kép a közötítés, ezért sokan csak rádió a hangot tudták hallani, amit sajnos az ilyen fullban nem tudtam végignyomni, hogy most 12 órát pofázok végig, hanem azért voltak nyilván szünetek meg a vörőzóli is, amikor ott volt akkor már csökkentettem a jelenlétemet, hogy nem legyek annyira unalmas. De hát nem is olyan könnyű, ám ilyen dolgokról beszélni. Arról nem beszélve, hogy annyiben elmondhattam a kérdést, nagyon oldalt ültem, és nem tudtam olyan szinten megnézni a versenyzőket, hogy tényleg be is tudjak számolni a valós fizikumról. Néha beugrottam középre, de nem akartam ott a fotósok előtt mászkálni, meg a kamera előtt mászkálni, meg hát az a másik. Idén komolyabb problémát okozott az, hogy úgy néz ki, hogy a szuperbeli szabályzata elavult, bár van menő realitás, mert a Superbadi szabályzat azt mondja ki, hogy a magyar bajnokságon 1-6-ig indult versenyzők nem indulhatnak más kategóriába, csak a Grand Prix-ben. Ez a, akkor számított, amikor még kvázi naturál verseny volt a Superbadi, aztán a későbbiekben is, mert az Open ugye a korlát miatt egy kicsit, hogy úgy mondjam, nyegép szint, mint a Grand Prix. Tehát az igazi nagyok nyilvánvalóan a Grand Prix-ben vannak. Ö, a mai napra már az lett a realitás ennek a dolognak, hogy a testépítő magyar bajnokság semmivé foszlott. Ma a magyar bajnoki cím gyakorlatilag, ha nem is hivatalosan, de valójában a szuperbadi bajnoki címet jelenti. Tehát nem a testépítő nemzeti bajnok, hivatalos nemzeti bajnok Magyarország legjobb testépítője, hanem a Superbadi bajnok Magyarország legjobb testépítője. Ezt tudni kell. Mégsem vált szerintem okafogyottá ez a korlátozás, mert szerintem ma, aki képes egy testépítő Magyar Bajnokságon elindulni, azért, hogy egy egyindulós mezőnyben első legyen, az igenis szívjon annyit, hogy legyen megkülönböztetve a szuperbanin azzal, hogy akkor neki egy erősebb kategóriába kell indulni, ha van egy könnyű győzelme, akkor itt utána legyen neki nehéz versenyezni. Ennyiben van ennek a a realitása szerintem. Márhol nem beszélve, hogy tudni kell, hogy a testépítő Magyar Bajnokság indulói, hivatalos igazoló sportolók a Magyar testépítés Fitness Szövetségnél is, mint ilyenek, bármikor, bárhol dopping ellenőrzésre Tehát potenciálisan azt a veszélyt jelentik, hogy ide a szuper hogy a egy dopping és ne kell itt köcsögösködni mindenkivel. Csak azért, mert egy-két faszkalap muszáj, hogy elinduljon itt is, meg ott is. Ugye a Magyar Bajnokságon miért indul el valaki? Azért meg könnyen akar nyerni. Azt hiszem, ez nem kell nagy ész, hogy kitaláld. Ezt most mondom neked, hogyha te férfi testépítő vagy, 90 kg fölött bármilyen fosformában formában elmehetsz nyugodtan jövérve a Magyar Bajnokság, mert se lesz indulójuk valószínűleg, és a legrosszabb esetben is harmadik lesz, mert olyan nincsen olyan mezőny, ahol kettőnél többen indulnak. A női testépítőkre ugyanez vonatkozik, bármilyen fosformában vagy elmész, és Magyar Bajnok vagy testépítőre, vagy testépítésben. Na most, ha erre aztán ezután büszke vagy, az már igazán a te mentális problémád Visszatérve a nézőkre, hát az összes szék tele volt, még álltak és egy a csomóan fullon voltunk. A döntő az abszolút jelezhetetlen maximális teltház. A vége felé már felszokták adni sokan, és általában sokan elszilárdulnak, és ez így is, itt is így történt, de még mindig tele voltunk. Mert aladigasság a végén egy kicsit elkolbászosodott a rendezvény, ami, ami nagyon nem jó. Tehát egy kis ideje kezdtünk tökörészni. Egy kis időhúzó, ez egy kis időhúzó, az. Semmi szükség nincs erre, szuper van, kell lennie. össze varjátok, hogy most mikor lesz. Ez az eredményhihetés, az az eredményhihetés. Ennek semmi értem az én világon, ezt szerintem jobban kellene csinálni legközelebb. Nem hiszem, hogy egy rendezvény nagy de attól nem lesz nagyobb, hogyha húzzuk. De a szupervali akkor is hatalmas rendezvény lett volna, hogyha délután 5 kovéje van. Viszont ha délután 5-kor lett volna, akkor állítom, hogy sokkal többen nézték volna végig az egészet, sőt akár a közvetítést is végig tudták volna követni. Üm, teljesebb lett volna az élmény számukra. A közvetítés témát az előbb, nem tudom, befejeztem, mert most a, a, gyenge, a gyenge szolgáltató miatt problémánk volt azzal, hogy igazából szerintem ilyen tízezren felül nézőszág. 10 felüli nézőszám volt összességében, de. De nem tudták egyszerre túl sokan nézni, tehát nagyon sokakat ledobált, újra kellett csatlakozni, meg ilyesmi. Úgyhogy a net 10 12 nem tudom, sokan néztek minket, sőt külföldön nagyon jó volt, ott ahol általában a fejlettebbek a hálózatok. Például a Svédországból is néztek minket, meg Amerikából is néztek, és azt mondták, hogy teljesen jó volt a kép, meg a hang. Jó nyilván a képminőség nem volt egy hűgyeshuffer, pontosan azért, mert, mert az adatforgalom miatt Gyengő odafogalom miatt nekünk, most nincs értelme, nem tudom milyen minőségű képet küldeni, hiszen nem fog eljutni hozzátok. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy hülyé kell lennénk, nem tudom milyen minőségű közvetítést csinálni, hogy aztán ne kelljen eljönni a helyszínen megnézni, hiszen nem üres csarnokot akartunk, hanem azt szerettük volna, hogy minél többen itt vagytok. Tehát még mindig fontosabb azért a személye, személyes jelentés, személyes jelentés, személyes jelenlét mint az internetes közvetítés, ez szerintem egyértelmű. Az internetes közvetítés azoknak van, akik nem tudnak eljönni, nem azoknak, akik lusták eljönni. Akinek sárszélesség problémája volt, annak is megoldottuk a kérdést, mert Stipit Robi képes volt azzal tökörészt közben, hogy ilyen mini YouTube videókat csinált, és eket szépen töltöntrölgette, van egy ilyen Twitter oldala a bodybuildernek, és ott folyamatosan mentek a videók folyamatosan ment a fórumos jelenlét és írokodtak be az emberek néha földobtam egy, egy találós kérdést amire válaszoltak is hogy kommunikálgattunk miközben egymással és ez nekem igazából nagyon tetszik aztán természetesen a fotósaink is ott voltak a szerem amit uh, már a közvetítésben is elmondtam és igazából azért nem beszélek teljesen haza ezzel mert nekem közöm nincs a fotókhoz nem én fotózok, nem én dolgozom fel nálunk jelenik meg, de, de nem tudom a fotósok munkáját ö, eléggé enyhén megdicsérni, mert menjetek el egy hivatalos Mr. Olimpia oldalra, nézzétek meg a fotókat, és utána nézzétek meg a szuperbeli képeket, és utána el lehet dönteni, hogy akkor melyiket nevezzük profi fotónak. Egy hiába van ott a Per Bernál a Mr. Olimpián, Egyszerűen nem tudnak normális képeket készíteni. Itt a lett fal, ami pedig egy erősen zavaró tényező, ellenére brutálisan jó képek készülnek. Beszarás. Tehát annyi kell ez, hogy be kell ülni a fényeket, oda kell figyelni egy kicsit, foglalkozni kell ezzel a kérdéssel is. Az, hogy oda megyünk vaktába, aztán, mint a vakparoszkat, ingatunk össze-vissza, abból ez egy jó eredmény nincs. Érteni kell ez a témához. Erre ezt tudom mondani. Szünetet nyilván muszáj csinálni, de. Nem valahogy, nem jós sikerült a szünetek elosztása, olyan értelemben, hogy nyilván pisik a kiügyet azt el kell intézni mindenképpen, mindenkinek, de le lehetett volna például pár elemi és még szünet előtt zavarni, hogy aztán ne kell annyira húzn az időt, még ezzel is. Meg az a, ugye, erődöntő, döntő, aztán abszolút, ö, ez a rendszer, ezt teszi lehetővé. Pénzdiak kiosztását. Erre ezért van szükség. Csak egy kicsit már nem is tudtuk, hogy már mi van, mi van, mi jön, hol, izé, hiába ültünk elől. Képzelem, hogy a nézőknek a fejében mi volt ezzel kapcsolatban. Vörös zoli visszatérve, ő ismét elképesztőt nyugtatta vennénk, de meg az első Szuperbadi visorlözetésére 2007-ben nem volt rossz. Aztán tavaly egészen más szintre emelhet ezt a dolgot. És idén ezen még tudott fokozni, olyan hangulatot csinált, hogy, hogy beszarás és még abból a szituációból, amit ti, esetleg külsősök, akik nem voltak ebben benne, pozitívnak értékeltek, én már kevésbé, még abból is jól tudott kijönni. Beszélek itt arról a történetre, amikor felhívták a színpadra Kati Bécit, még nem lenne maj, baj, de utána felhívták a kormány is. A kormánymisi történetben én nem akarok belemenni. De lehet mindenkinek gondolkozni, hogy a ma miért nincs szó. Miért nem szerepel például nálunk különösebben? Tudjátok, hogy nekem van ez a kis arcpoidikám ezzel kapcsolatban, hogy olyan embereket szeretnék bemutatni, akik társzolgálnak mind külső, mind belső tulajdonságaikkal arra, hogy példaképek legyenek, és ő bizony nem szolgál rá erre. Nem akarom ezt nem részletezni, hogy miért. Én ezt úgy ítélem meg, van hozzá, én szerkeztem a magazint, én döntöm el, Biztatok bennem, hogy ez, ez egy jó döntés. Persze csinálhatnánk a másik verziót is, hogy nektek bestárolunk mindenkit, aztán gyakorlatilag jól lesznek baszva, mert rajongatok olyan emberekért, akik esetleg nem ismerik meg, én nem tudom, hogy melyik jobb. Én pont azon a határon vagyok egy csomószor, hogy hallgatom, hogy melyik jobb. Mert nekem sokkal egyszerűbb lenne, ha toljuk elétek az embereket, bárkit, és leszarjuk, hogy gyakorlatilag hazudunk nektek a cikkekben, a műsorba vagy akárhol, és fel olyan embernek állítunk be valakit, amilyen nem valójában. Nyilván olyan műsor, vagy olyan magazin senkinek nem cél csinálni, ami besegféléket mutat be, hiszen nem erre vagytok kíváncsiak, de a segféléket mutatnánk be, és, és őket például képként ábrázolnánk, akkor meg nektek. Tehát ez nekem egy nagy dillema. Egy csomóan leszárják ezt. De én nem tudom leszárni. Én, én, én hülye idealistű gondolkodású vagyok. Én úgy tartom, hogy ezért, ezért tartok itt, ahol most tartok. Mert van némi gerincem. Hogy ezt majd a ti vagy a ti meg, megfelelően feladja meg később. Ezt még nem tudom. Szóval a kormányvisi nem véletlenül nem szerepel sehol. De versenyeken sem véletlenül látjátok, mert 2005-ben egy ilyen elég csúnya fiaskóval nem sikerült neki a felkészülés, amikor elég nagy reményeket fűzött már mindenki hozzá, mert 2004-ben elég jól szerepelt, és ott volt benne a potenciál, hogy nagyon jó lesz. Hát ő akkor, hogy úgy mondjam, a sponsori hátterét egy kicsit elrontotta. Fontosabb volt bulizgatni, szart bele az egészbe. Ő az a típusú ember, akivel megbeszélsz valamit, aztán kikapcsolja a telefont és szarik rá, és arra nem képes, hogy küldjen egy sms hogy nem jó az meg, majd máskor... Ez van, ennek az oka, itt ki lehet találni, hogy miért. De lényegtelen nem akarok róla beszélni. Itt az, hogy ő fölkerült a színpadra, fölhívták, és itt marhal egy öröngés volt, ez számotokra lehet, hogy új, de számunkra egy kicsit lejárt lemez, mert ezt már ismerjük. Mi megpróbáltunk mindent kihozni a kormány Misiből. Én személyesen legalábbis nagyon sokat próbáltam tenni. Azt a hülyeséget biztos hallottatok esetleg pár év vezető kormány Misiből profil. lesz. én kezdtem elnyomni, én el lobbistani értem, mint az állat. Mit értem el vele? Hagyjuk. Most tudomásom szerint kormány is azon az állásponton van, hogy miért a szokásos, mint mások is, hogy miért a Vörös Mert ő sokkal nem a Vörös nél, A Vörös is most erre teljesen jó lehetőséget is kapott, hogy bebizonyítsa. Nem kellett volna őt a színpadra hívni. Mert ő most itt le akarta nyomni a Vörös Én kurvára láttam rajta, hogy ez van. Ö, és neki azok után, amit teljesített, kicsit szerenyebben kéne viselkedni szerintem. Úgyhogy most elvileg visszatért és megnyert valami fos Ö, ez egy nagyon szép teljesítmény, biztos, de hát azért megnézzük, hogy a szuperbanin mit kellett volna, vagy mit tudott volna nyújtani. Tehát a szuperbadin nem készült be? Nem, véletlenül. Mert biztos, hogy szóval a szkytek azért, Tehát, vagy valamilyen nem készült be? Tehát nem tudom, látjátok itt az összefüggést. Tehát emberek, akik marhajó testépítők, nem jönnek el a szuperbadina. Az, hogy a vörőzolni nem indult a szuperbanin, az egy dolog. Elmondom nektek, miért nem indult a vörözori szerintem a Superman. Két dolog miért beszélgettünk erről, hogy vörözőnek indulni, -e kéne, vagy nem. És én úgy gondolom, hogy vörözőnek nem kéne indulni. Megmondom miért. Azért nem kéne indulni, mert ha nyer, akkor húhogás lesz, hogy jó, mert szállítják első emberre bunda. Ha meg nem nyer, akkor meg húhogás lesz, hogy miért szer a vöröző, mert megverték. Tehát ennek semmi értelme nincs szerintem. Ő sokkal jobb volt ebben a szerepben, amit most csinált, és nincsen rajta kívül egy olyan ember, aki le tudná bezenyelni a szupervodit. Ilyen színvonal van. Tehát az, hogy most megint valami külsős hülye műsorvezetőt, mert volt, teret rettenetek, Rátkai Filip, meg ez a másik balfasz az RTL-ből, és vezettek ők de hát kurva szar volt. Ezt egyedül ma jelenleg a szupervali vezetését majd jelenleg a vörös dolog, tudja egyedül jól csinálni. Miért kéne akkor inkább lemondani erről, és egy olyan helyzetbe hozni őt és a céget, amiből csak rosszul tud kijönni? Egyértelmű logikus választás, hogy nem, a Szuperbanit vezesse szépen a Vörös Zoli, és induljon más versenyeken, aztán amilyen eredménye lesz, olyan lesz. Ezzel szemben a kormány ilyen nagyon fasz a gyerek, és bizonyítani akar, akkor el kellett volna indulni a Szuperbanin. De, ehelyett, tavaly Romániába próbálkozott, csak nem jutottak el a versenyig, Idén elment valami, nem tudom hova. Hát bizonyítani, itt kellett volna a Szuperbanin, el kellett volna picsázni a itt meg mindenkit. Na, a Vörös Zolit kell megtalálni, mert a Vörös Zoli Se nem a legjobb testépítő, se nem mondta senki, hogy ő a legjobb testépítő. Ő egy jó testépítő, és egy nagyon jó személyiség. Ennyi ez az, ő szerepe. Bizonyítani szerintem másokkal szembe kell, nem bele. Egy szerencsénk volt, hogy Zoli kurvára tudta kezelni ezt a helyzetet, és gyakorlatilag ebből megint csak jól jött ki. Nem úgy jött ki, hogy na most a kormány Miska megmutatta, hogy ő aztán nagyon, mint a vörös Zoli, Hanem úgy jött ki belőle, hogy gyakorlatilag könnyedén ezt a kis támadásnak felfogható dolgot lepergette magáról, és az egész egy hatalmas só volt, A én is élveztem, tényleg marha jó volt. Csak a háttérben beálltunk egy kicsit, akkor ez annyira ennyira nem tetszik nekem, meg annyira nem tetszik. Most az, az újdonsült kormány Miskos sem meg kell, hogy mondjam, mert nem érdemli meg. Tehát ő a kis életpályája Okán egyelőre nem nagyon érdemli meg azt, hogy nem tudom milyen sztárként kezeljék. Minden lehetősége megvolt. Elbaszta, mögött állt a cég is egyébként 2005-ben. Elbaszta, fontosabb volt a bulizgatás, meg az ilyesmi. Erről ezt tudom mondani. Ez a véleményem ez nem egy hivatalos sajtóvélemény, ez a saját privát bogom. Én ezt megmondom bárkinek a szemébe, neki is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ő előbb bizonyítson. Aztán utána utájunk azzal foglalkozni, hogy hú mekkora az a vádli, mert az a vádli egyébként az nem azért akkor, mert kurva nagyon vázlizik a kormány Miska, hanem azért akkora, amely ilyet örökölt a szüleitől, mert ilyen bizony van. De most elmondom nektek, hogy örökölt mellé széles derekat, egy kurvayó X-lábat is, és egy számmal kisebb felsőtestet, mint amilyen az Alsó Teste, ami nagyon-nagyon sokat hozott, de azt is elárulom nektek, hogy a legjobb formájában is megverő a Lénár Lajos, ugyanúgy, mint ahogy nagyon sokat megvert. A Lénár Lajos a 68 kilójával. Tudom, hogy illúzió romboló, amit mondok, de el fog jönni az idő, amikor ti, az olvasokat, és a nézők, ti fogtok dönteni, hogy álomvilágot akartok kapni tőlünk, vagy realitást. Csak tudjátok, a realitás az megvan másban is. Amban is megvan, hogy nem ajánlhatunk nektek szartermékeket azért, mert pénzt akarunk keresni, meg nem baszunk át szartermékekkel, mint ahogy van egy bizonyos oldal, aki megteszi hanem ebbe is igazat mondunk, és amit ti látok tőlem, hogy a BBTV-ben én használom, azt valóban használom, engem nem kötelezve a szájtek, hogy én akármit, hanem én reklámozok, hanem ha reklámozok valamit, kvázi ajánlok valamit, akkor azt valóban használom, és valóban meg vagyok róla győződve. Ez a megbízhatóság szerintem a legfontosabb dolog abban, amit mi csinálunk, és... Onnantól kezdve, hogy elkezdünk nektek vetíteni másban, onantól kezdve nem tudhatjátok, hogy ebben is vetítünk el azért, mert pénzt akarunk keresni. Az biztos, hogyha én pénzt akarnék keresni, akkor nem ezt csinálom, amit most csinálok, és valószínűleg nem is itt tartanék. De a pénz az számomra egy teljesen lényegtelen dolog szükséges, és egyre jobban megyek abba az irányba, hogy nem vállalok már ingyen dolgokat, de nem tehetem meg, mert olyan költségeim vannak, hogy igenis kőkemény dolgokat kell teljesítenem nekem is, anyagilag is. De ennek ellenére soha nem fogom megbaszni az anyámat a pénzért, meg nem fogok nektek olyanokat mondani, hogy hű, a szuper amerikai termékek megizé, utána meg elkezdek valami szar gyártani itt Magyarországon, bocsokból, és megpróbálni eladni nektek. Vagy megpróbálom eladni nektek. Én már csak ilyen vagyok, ilyen egyszerű, ami szarasz, szarasz, sajnos megmondom. Miért vezesselek félre? Én elvárom mástra is, valamilyen szinten velem, hogy mondja meg, hogy ami szar, a szar, itt persze nem a kéretlen gyökér véleményekről beszélek, mert volt hát ilyen a TV történetében is, hogy egy-két faszszapó beírt, hogy mérkék a Lauter Viktor adást. az egy kék, mert nekem így tetszett baz meg, ez egy kvázi művészi eszköz. A fogyatékos, vagy és nem értem, az a te problémád. Hát nem kell kötelezően mindennek, mindenkinek tetszeni, hiszen különbözőek vagyunk, valakinek ezt valakinek az. Attól nem biztos, hogy minden szar, hogy neked nem tetszik. De persze attól még, hogy nem biztos, hogy minden szaradta. Még van egy csomó dolog, ami szar. Ezt abszolút értékben kell tudni embereknek értékelni. Az hát egy dolog, hogy nem mindenki képes erre. Én bízom abba, hogy képes vagyok rá. Visszatörve a lényegre, a 2009-es egy olyan rendezvény volt, ami, ami felülmúlt mindent. Tehát ha azt mondjuk, hogy a 2008-as sikeres volt, akkor az a 2009-es kétszerén sikeres volt, vagy nem is tudom mit mondjak. Hát sikerült még mindig újat mutatni, pedig marhára kapkodva készült az egész. Tehát nem, nem tudtunk bevetni olyan dolgokat, mert egyszerűen annyi dolog feltornyosul a cégnek is, nekem is, hogy még az a kis segítség, amit én próbálok ebben nyújtani, azt sem tudom megcsinálni. Igazából normálisan, vagy kidolgozni egyáltalán, mert nincsen idő. Azért magánélet is lenne, meg néha aludni is kell, 24 óra egy napsajnos, nem, nem tudunk ezzel annyira foglalkozni, jövőre megpróbáljuk ezt másképp, remélem, hogy éven én sikerül majd egyeztetni, ezt már lehet talán említettem más audioblogba is, hogy a programaimat dr drasztikusan le fogom csökkentni, nem 8 rendezvény lesz össze, hanem kettő. Mert ezt nem bírom, és ezt a kettőt program meg normálisan megcsináljuk, hogy fel is készülünk rá. Nyilván jövő össze az egyik ilyen dolog, amiben valószínűleg részt veszek ismét az a szuperbadi. meg hát ott a Balmasz Kupa, most egyelőre ez a terv, semmi más nem akarok jövő össze csinálni. Aztán a tavasz az megint még kérdéses, de az a lényeg, hogy tudunk még újat mutatni jövő évben is a szuperbadi, de a mostani is újat mutatott, és szerintem szuper volt, és ez természetesen nagyrészt részt Kovács és a többi szervező, a sci csapata az az, az az ő érdemük, mert mert nagyon munkat. Az tény is, meg kell, hogy mondjam, hogy anyagi eszközöket se sajnálva. Nagyon komoly rendezvényt szerveztek. Sajnos a pénz az benne van. Pénz nélkül ilyet nem lehet csinálni. De ahhoz, hogy egy ilyen versenyre legyen pénz, ahhoz egy sikeres székkel. Egy sikeres szék azért tud, egy ilyen, vagy azért lesz sikeres, mert jó termékeket gyárt és jó piaci pozíciója van. Itt például a vezetőről beszélünk. Ennek pedig az alapfeltétele. feltétele a vevők megelégedétsége és a cég megbízhatósága. Amikor nem tudod ellenteni, hogy milyen tápgégészítőt vásárolj, akkor meg kell nézni, hogy ez a cég mit csinál, mit tesz meg a sportolókért, mennyit investál, mennyit forgat vissza. Egy ilyen szuperban ez nem egy nyereséges rendezvény, és akkor még finom voltam, sok milliós bukta, aki ezt megérteti magának, és meg is engedi magának, az nem a reklám miatt teszi. A szuperbőr, ez az nehogy azt dicsérjék, hogy akkor a reklám, hogy megérje. Ezt a sportért csinálják, és ilyenkor el lehet gondolkozni, hogy kit választasz.